Розділ другий. Шлях до наданів. Гендальф від'їхав. стукіт копит Тіннебора завмер у темлі. Коли Мері зі спакованими речами повернувся до Арагорна. Всі речі вмістилися в невеличкому вузлі. Адже подорожні торби Мері та Піна залишилися на причальному лузі. І тепер робіти Мали лише кілька корисних речей, які вони підібрали на руїнах Ізенгарду. Хасофель був уже осідланий. Гімні з Легаласом чекали поряд. Верхи на Ароді. «Ну ось, нас знову четверо хранителів», – мовив Арагорн. «Далі ми поїдемо разом, але не самі, як планувалося раніше. Ярл теж виступає з нами». Крилата та страховиську змусили його діставатися до підгір'я під покровом ночі. «А потім куди?» – спитав Леголос. «Поки що не знаю. Ярл поїде на загальний збір, котрий відбудеться в Едорасі за чотири доби. Там, на мою думку, він отримає звістку про початок війни, виступить до Мінастіріту. Щодо мене й тих, хто забажає їхати зі мною, я поїду, вигукнув Леалас. І я теж, відгукнувся гном. Так от, шлях мій пролягає крізь Темряву. Хоча кінцева мета також мій настірить. Але дорога мені ще невідома. Будь ласка, не загубіть мене, сказав Мері. Я поки що приніс небагато користі, але не хочу пасти задніх. Роханцем тепер буде не до мене. Хоч я і запрошував погостювати. Боюся, що не скоро вам доведеться посидіти біля вогнища в Медусельді, сказав Арагор. Багато мрізів Яна, так і не розквітнувши цієї весни. І все ж, Мері, тобі краще буде залишитись Теоденом. І все ж, Мері, тобі краще буде залишитись Теоденом. Незабаром. Усі приготувалися до від'їзду. Дві дюжини вершників, гімлі позаду Леголаса. Мері на луці сідла попереду Арагорна. Загін зірвався з місця і ту під кінських копит злякав нічну тишу. Свіжі кургани біля ізенських бродів залишилися позаду, коли до Теодена підскочив один з вершників ар'єргарду. Погоня володарів. Ми чули шум ще біля броду, а тепер немає сумнівів. Хтось мчить за нами і швидше за нас. Теоден, гаючи часу, наказав зупинитися. Роханці розвернули коней і взялися за піки. Арагорн спішився, поставив мелі на землю і, вихопивши меч з піхов, став біля стримина Теодена. Емар зі своїм зброєносцем виїхали на зустріч чужинцям. «Цікаво», – подумав Мері, – «а що мені робити в бою?» Ярлів загін дуже малий, його легко оточити і порубати, а я сховаюсь десь у темряві і залишусь один як палець у дикому степу, зовсім не знаючи, куди мені йти. Оце так. Мері зітхнув. Про всяк випадок затягнув тугіше пояс і витяг свого маленького меча. Місяць сховався за хмарами, і з'явився знову. Тепер уже всі чули стукіт підків, а незабаром з'явилися й темні постаті. Місяць блищав на списах, але з'ясувати кількість вершників було важко. У всякому разі їх було не менше, ніж роханців. Підпустивши їх на півсотні кроків, Еомер вигукнув. «Стій! Стій! Хто іще по землі рохано?» Невідомі миттєво осадили коней. У напруженій тиші один з прибулих зістрибнув з коня і повільно рушив до роганців. У світлі місяця ледь виднілася його правиця, витягнута в мирному жесті, долоною вперед. Але люди Ярла все одно схопилися за зброю. За десять кроків невідомий зупинився і мовив гучним голосом. «Рохан!» «Ви сказали Рохан?» «Ми раді це чути. Ми поспішали здалеку в пошуках цієї землі». «Ви її вже знайшли», – відповів Елмар. «Володіння Теодана починаються відразу за бродами. Ніхто не має права проїжджати тут без його дозволу. Хто ви? І чому так поспішаєте?» «Я Хальвара Дунадан, слідопит з півночі». Ми розшукуємо Арагорна, сина Арагорна, бо ми чули, що він у Рохані. Я тут, вигукнув Арагорн. Віддав повід Мері і кинувся обіймати Хальварда. Мері зітхнув з полегшенням. Він гадав, що Саромана станеться, підстаривте Ярла, коли при ньому лише кілька охоронців. А виходить, що вмирати, захищаючи Теодона поки що не треба. Мері сховав меч до піхов і зацікавлено витріщився на Дунадані. Арагорн звернувся до Тедана, тримаючи Хальварда за руку. «Все гаразд. Мене розшукали родичі із далекого краю, де я жив. Але чому вони з'явилися і скільки їх, я не знаю». «Зі мною тридцять чоловік», – сказав Хальвард. Це усі, кого пощастило зібрати поспіхом. А ще з нами брати Ерлегір та Еладан. Отримавши твій виклик, ми вчали без зупинок. «Але я не викликав вас», – здивувався Арагорн. «Думав постійно, особливо останніми днями. Але з ким я міг передати виклик? Добре, розберемося пізніше. Зараз, друзі, ми поспішаємо уникнути великої небезпеки. Якщо Ярл не заперечує, поїдемо разом». Звісно, те один не заперечував. Дуже добре, сказав він. Якщо твої родичі хоч трохи схожі на тебе, володар мій Арагорне, то три десятка їх це сила від кількості незалежна. Вони знову вирушили в дорогу. Халвард та сини Елронда тепер їхали пліч опліч за Арагорне. І коли вони розповіли йому останні новини з півдня та півночі, Елроїр мовив. Батько вилів переказати. Часу обмань. Якщо бажаєш встигнути, згадай про стежину мерців. Мені завжди не вистачало часу, відказав Арагорн. Але такого поспіху, щоб я відважився ступити на цю стежку, ще не було. Там побачимо, сказав Евереїр. А поки що не будемо вирішувати такі речі просто неба. Хальвард поклав руку на плече Арагорно, той обернувся і побачив у руці Дунадана замість списа довге древко, туге обмотане тканиною і перев'язане тасьмою. Що це, друже? Що ти привіз? Подарунок від пані Рівінделу. напівголосно відповів Хальвард. Арван підготувала його пота від усіх. То була довга праця ще веліла переказати, чекати вже недовго. Або надія виправдається, або їй кінець. Тому надсилаю тобі те, що тобі одному призначення. Вітаю тебе, скарби Ельфі. Я зрозумів, сказав Арагор, зберігаю його до вирішального часу. Він подивився на північ, на небо, повне зірок. Замовк і до самого ранку не промовив жодного слова. Ніч закінчувалась. На сході вже світлішали, коли вони в'їхали до двору гірського роу. Тут вони мали відпочити і порадитися. Мері одразу ліг спати і спав, доки його не розбудили Леголас та Гімлі. «Сонце високо», – сказав Леголас. «Ніхто не спить, усі працюють. Ходімо». Пане міле дащо, погуляємо, доки ще можна. Три доби тому ми з Леголасом тут змагалися, сказав Гімрі. І я переміг його тільки на одне очко, тобто на одну орка. Ходімо, побачиш, де це було. А ще, Мері, тут є печери. Не печери, а країна чудес. Чи не прогулятися нам туди, Леголаса? Не, не встигнемо. Не можна милуватися красою поспішаючи. Я ж обіцяв, побуваємо там обов'язково, якщо злагода повернеться до нашого краю. Зараз уже майже обід. А там, мені сказали, відразу рушаємо. Мері зліз з постелі, широко позіхаючи. П'ять годин сну йому було мало, настрій не поліпшився. Всі навколо готувалися до справи у яких він нічого не тямив. Мері було соромно за свою нікчемність. Та піна кудись забрали, і пояснити що до чого було нікому. «А де Арагор?» – спитав Мері, одягаючись. «На горі, в залі донжона. Зранку пішов туди і зачинився з Хальвардом. Навіть не лягав відпочити. Якась думка її обентежить». Мері накинув сірий плащ, і вони пішли утрьох до зламаної брами гірського рогу. На дворі, під навісом, троє донадані чистили коней. Леглас посникнувся, їм здаля, ті відповіли гречним уклоном. «Дивний народ», – зауважив гімнів. «Могутні, поважні, роханці проти них справжні діти». Але ж які вони суворі, обличчя обвітрені і весь час мовчать. Але коли щось кажуть, то доброзичливі та чемні, як і сам Арагорн, відізвався Леголас. А на братів Еладана та Ерлуіра звернув увагу. Які вони величні й достойні, справжні ельфи. А яким чином вони сюди прибули, Леголасе, ти не чув? Спитав Мері. В Рівенделі довідались, що Арагорн у Рохані і йому потрібна допомога. Але звідки прийшла звістка, ніхто до пуття не знає. Я гадаю, це Гендельфова справа. «Скоріше Галадріель», – заперечив Генній. Володар Калоріену читає в серцях. «Ех, чому ми не забажали й собі загону наших родичів?» Вони вийшли за ворота. Ельф зупинився подивився на північ, на схід, і її ясні очі потемнішали. «Я не певен, що ми змогли прибути», – тихо сказав він. «Війна сама йде їм на зустріч, якщо вже не прийшла». Розповідаючи про події, які відбувалися під час тієї страшної ночі, переможного ранку, друзі підвели Мері до свіжих курганів, піднялися на вал і показали Хельмі в луг. Смертний пагорб стояв там чорний і мертвий, а в зеленому дерні ще не зникли відбитки ніг у орнів. Темнолиці горяни й воїни гірського рогу працювали на валу на зруйнованій перемичці і в полі. Але все здавалося напрочуд спокійним. Хельний Яр відпочивав після бурі. Коли настав час обіду, друзі повернулися до замку і сіли разом з усім товариством до столу у великій залі. Побачивши мері, я підізвав його і посадив поряд із собою. «Тут не так затишно, як хотілося б», – мовив він. «Набагато гірше, ніж на Золотому дворі. І приятеля твого бракує. Але завтра ми до Сельті буде не до свят. І хто знає, коли там ще накриють столи для святкового бенкету». Тож веселімося. Пригощайся, їж, пий. І давай поговоримо, поки ще є час. А потім поїдеш зі мною. З вами? Радісно посміхнувся Мері. Це чудово. Яким доречним було добре слово Ярла. Хоча я поки що тільки плутаюся у всіх під ногами. Але готовий зробити все, що в моїх силах. Я в тому певен, посміхнувся Теодин. Я приготував для тебе чудову поню. Він пройде гірськими стежками ліпше, ніж будь-який тінь. А наш шлях йде напрямки через гори. По дорозі заїдемо до Дунхараму, де нас чекає Еовіна. Якщо бажаєш, будеш моїм зброєносцем. Еовмер, чи знайдеться таке спорядження, що його можна припасувати на гобіта? Тут великих запасів нема, відповів Еовмер. Легкий шолом, напевно, знайдемо. А з кольчугою та мечем буде складніше. Меч у мене є, схвильовано сказав Мері. І, зіскочивши з лави, витягнув вірний клинок з піху. Любов до цього сильного, лагідного старого стиснула його серце. Він, опустившись на одне коліно, поцілував руку Теодена. Дозволь Мері, доку Кузобітанії служити тобі. Залюбки. Відповів яру і поклав свої міцні старі руки на кучеряву голову Говіта. Благословляю тебе, Мері, зброєю носцю Медусельду. Підіймись, візьми свій меч і носи його щасливо. Відтепер ти мій батько, мовив мері. На жаль, ненадовго, і ледь чутно відгукнувся Телден. Потім вони почали їсти й бесідувати, поки Елмер не нагадав. Година, призначена для від'їзду, наближається володарі. Чи не час вже давати сигнал збору? І до речі, де Арагорн? Його місце порожнє. Він нічого не їв. Кличте його, наказав Теодин, і сурміть загальний збір. Час рушати. Яр зі своїми супутниками вийшов на луг. Людей зібралось багато. Вірському розі. Залишився тільки невеликий гарнізон. Більшість прирушала до Едорасу. Багато хто вже сідав на коней. Тисяча списоносців вже виїхала вночі, ще півтори тисячі рушала разом з ярлом, майже всі воїни Західної доли. Трохи осторонь чекали мовчазні слідопити, готові до походу зі списами, луками й мечами. Каптури сірих плащів були накинуті на шоломи. Коні в них були міцні, з жорсткими гривами. Привели вони також коня і для арагорна, звали його Рогевін. Ні золота, ані інших прикрас не було на його зброї. Та й самі донадани не носили ніяких прикрас, окрім срівних променистих зірок на плащах замість пряжки. Ярлу підвели сніжногриво. Мері сівся на поні на ім'я Малюк. Нарешті з брами з'явився Елнар, а за ним виїхали Арагорн, Хальвард із Загорнутим Древком і двоє високих струнких воїнів з юними обличчями, на яких, однак, відбивалася віковічна мудрість. Елрон дві сини були схожі між собою як дві краплі води. Обидва з темним волоссям, з тонкими суто ельфійським рисами, сіроокі, вбранні блискучі кольчугі та себлясті плащі. з Легаласом вийшли слідом за ними. Але Мері не міг відвести погляду від арагорна, так його вразили змії, немов багато років проминуло над його головою за одну ніч. Обличчя його було похмуре. Сіре й зморене. Серце моє розривається від сумнів, володарю, сказав він, підійшовши до Теодена. Мені переказали дивну пораду. Нові негарасти загрожують здалеку. Я довго думав, і тепер повинен змінити наші плани. Скажи, скільки часу потрібно, щоб дістатися до Дунхарану? Зараз майже друга година опівдні, півдні, прикинув Елмар. Через три дні ми підійдемо до Городища. Ще за добу відбудеться загальний збір. Швидше не встигнемо, бо треба зібрати усі сили країни. Три дні, промурмотів Арагорн. Збори тільки почнуться, нічого не вдієш. Він підвів голову, напевно прийнявши якесь рішення, і обличчя його прояснило. Тоді, володарю, дозволь мені з моїми товаришами відокремитись та піти своїм шляхом, не ховаючись більше. Час таємності для мене минув. Я повинен пройти на схід найкоротшим шляхом, і тому я піду стежиною мертвих. «Стежина мертвих? здригнувся Тедо. «Навіщо?» Елмер зблід і широко розплющив очі. Якщо ця стежка існує, вона починається в Дунхарані, додав Теоден, але ніхто з живих не пройде нею. Горе мені, похмуро мовив Елмар. Арагорне, друже мій, ми сподівалися битися пліч-опліч, але якщо ти підеш по тій стежині, ми більше не побачимось. Цей шлях я обрав і не звернув з нього. Але ми ще зустрінемось на полі битви, Еомере. Навіть якщо всі привиди Мордору стануть між нами. «Роби, як знаєш, володарів мій Арагорне», – відповів Теоден. «Хто знає. Може, тобі судилося торувати шляхи, заборонені для інших? Розлучення гірке. Без тебе ми втратимо багато. Але я мушу їхати, не зволікаючи. Прощавай». Прощавай, володарю. Ти йдеш на зустріч великій славі. Прощавай і ти, Мері. Легала стагімлі Гімлі знову йдуть зі мною на полювання. Але я залишаю тебе в надійних руках. До побачення. Тільки зміг промовити Мері. Змісту розмови він не зрозумів. Погано бути маленьким і не тьомущим. Ще більше, ніж раніше, йому бракувало пінна, його веселою і завжди життєрадісною вдачею. Коні роханці нетерпляче переступали ногами, хоча б уже скоріше поїхати. Теодан кивнув Еомеру, той підняв руку вигнув вигукнув Уперед. Роханці рушили по греблі, перетнули вал, вхенівний в луг. А через милю з гаком їх поглинуло підгір'я. Арагорн під'їхав до валу і стежив за загоном, доки він не зник за рогом. Потім сказав Хальварду. Ось, поїхали троє з тих, кого я люблю, і найменшого, аж ніяк не менше за всіх. Як спокійно пішов Мері на зустріч невідомій долі. А втім, навіть знаючи свою долю, він би не повернувся. Губіти народ невеличкий, але тямущий, погодився Хальвард. Не дорікати ж їм за те, якого клопоту нам коштує охороняти їхні кордони. Долі наші так тісно з'єднані. Так от знову доводиться розлучатися. Ну, гаразд. Я поїм чого-небудь і поїдемо. Легалас, гімлі, ходімо зі мною. Заодно поговоримо. Вони втрьох повернулися до фортеці. Грагорн сів до столу і мовчки почав їсти. Друзі також мовчки чекали. Ну, годі вже тягнути, сказав нарешті легалас, кажи, розваж душу, віджени чорну тіні. Що трапилося з тобою за цей час? Я витримав двобій більш тяжкий, ніж битва біля гірського рову, відповів Араон. Я зазирнув у палантір ортханка. Укляте чародійське дзеркало? жахнувся гімн. «Ти говорив з ним?» Навіть Гендальф уникав цього. «Ти забув, з ким говориш», – відповів Арагон суворо, і очі й облиснули. «Чи ти побоюєшся, що я запропоную йому обміняти одного сварливого гнома на слухняного орка?» «Ох, їмлі їмлі. Тут голос його пом'якш. Стомлене обличчя посвітлішало. «Я законний спадкоємець Палантіру!» Маю і право, і силу, так я вважав. Право безперечне, а сила сили ледь вистачило. То була відчайдушна сутичка, не скоро я зможу заспокоїтися, я зміг не промовити жодного слова, і камінь, врешті-решт, підкорився моїй волі. Одне це вже нестерпно ворогові, і він побачив мене так, пане мій побачив але не в тому вигляді, до якого ти звик. Якщо це піде на користь ворогові, значить я зробив погано. Але скоріше буде навпаки. Зустріч зі мною для нього удар саме серце. Сам він давно шукав мене, а знайти не зміг. Він не забув Ісілдура та Еленділа. Аж ось в годину здійснення його давніх задумів з'являються і спадкоємець Ісілдура, і меч Еленділа. Він бачив знову відкований клинок. Та хоч велика його міць, йому знайомі і сумніви, і страх. А все ж таки, його сила величезна, похитав головою Гімлі. І тепер, безперечно, він прискорить перший удар. Хто поспішає бити, частіше хибить. Ми повинні врахувати це. Розумієте, коли я подолав палантір, Мені багато відкрилися. З півдня на Гондор насувається непомічена небезпека. Через неї кількість захисників Мінастіріту скоротилася. А якщо її швидко не зупинити, місто буде втрачене за декілька днів. Приходить, ми його не втримаємо», – мовив Гімнєв. Кликати на допомогу нікого, та вона й не стигне вчасно. Допомоги взяти ніде. Це вірно. Це означає, що я мушу йти сам. І лише один шлях крізь гори дозволяє вчасно вийти до узбережжя, стежина мерців. «Яка мила назва!» – посміхнувся Гіні. Роханцям, як я помітив, вона зовсім не довподобана. Кажуть, нібито живим ходити цією стежкою не варто. Ба, навіть якщо пройдемо, що важать три неповні дюжини – проти всієї армії Мордору. «Живі не ступали на стежину з тієї пори, як тут оселилися роханці», – підтвердив Арагор. «Але спадкоємець Ісілдура у разі потреби може використати її, якщо насмілиться. Елронд мудрий через своїх синів нагадав мені про старе прородство. Що за прородство?» – спитав Легос. Ось слова Мальбета Віщуна з часів Арведуї, останню короля Фурносту. Тінь неосяжна лежить у світі. Крила темряви тягне на захід. Вежа двихтить. Наближається доля, аж до могил правителів давні. Мертві повстали. Година надходить тих, що присягу свою зламали. З пороху встануть прибрилі ерех. Рогу дзвінково зачувши поклик. Чи буде ріг той? Хто їх покличе з сірої пітьми? Народ забутий. Пращуру його вони присягали. З півночі прийде услід слід за бідою той, хто заклятий поріг переступить. Той, хто пройде стежиною мертвих. Без сумніння, вельми темною стежкою, зіткнув він. Але ж не тимнішою за цей вірш. Якщо спроможешся зрозуміти, сказав Рауль. тоді я прошу тебе поїхати зі мною. Якби не потреба, я і сам не мав би ніякого бажання туди завертати. Тому нікого не змушую. Бо там на нас чекають тяжкі зусилля й жахи. А можливо, що-небудь гірше. Я піду за тобою, хоч би куди ця стежка вела. Я теж піду. Сказав Леглас. Мерців боятися – це дурниці. Сподіваємося, що забутий народ не забув, як користуватися зброєю, зауважив гір. Інакше нема чого й турбувати його. Інакше нема чого й турбувати його. Це ми з'ясуємо, якщо дістанемося до заповітного каменю, сказав Арагор. Заради власного спокою вони мусять вступити в бій чого вони не зробили свого часу. Ерех – це великий чорний камінь, привезений, як кажуть, Ісілдуром зі старого номиного. Він стоїть на пагорбі, під ним бождь гірського князівства заприсягнувся в дружбі Ісілдуру перші роки існування Гондуру. Але коли Саурон повернувся, і його міць відротилась, Ісілдур закликав союзників дотримати клятву, а ті відмовилися. У темні роки вони перейшли на бік Саурона. Тоді і Сілдур сказав їхньому витажкою, «Ти будеш останнім вождем. ім'ям Валар, могутнішим, ніж твій чорний володар, накладаю закляття на тебе, твоє плем'я. Не знати вам спокою, доки не дотримаєте слова. Адже ця війна триватиме довгі віки, і колись вас знову покличуть». Зрадники втекли від гніву Ісілдура і не насмілилися відкрито стати на бік Саурона. Вони сховалися в горах і більше не спілкувалися з іншими людьми, поступово вироджуючись на безплідних пагорбах. Жах несплячих мерців тяжіє над пагорбом Ерех і над тими місцями, де ховався цей народ. Але нам доведеться пройти їхніми шляхами. Оскільки ніхто з живих не може допомогти мені. Арагорн підвищив. "Підемо, друзі", вигукнув він, видобувши меч з Легендарний клинок виблеснув у напівтемряві зали. "Йдемо добрили орех. Я ступаю на стежину мерців. За мною, хто готовий супроводжувати мене?" Замість відповіді легала стогімлі Піднялися, пішли за Арагоном. До Надану чекали на лузі, стримані спокійно, опустивши каптури на обличчя. Хальвард підніс до вуст великий рих, і бойовий сигнал слідопитів пролунав по Хельмову яру. Вершники торкнулися повіддя і помчали вниз луками. Руханці дивилися їм у слід її стін замку та звалу із захопленням і смутком. Отже, поки Теоден вів свою дружину обхідними стежками, загін Арагорна, мов вихор, пролетів по рівнинах і вже наступного дня опівдні прибув до Едорасу. Після недовго відпочинку вони вирушили далі і ввечері досягли Дунхарану. Еовіна вийшла зустрічати їх. Мужні Дунадани і прекрасні сини Елрондові сподобались їй, але від Арагорна вона просто не відходила. За вечерю вони сиділи поруч. Він розповів їй про все, що трапилось, після того, як вона простилася з Теодоном. До цього часу Елвіна не мала інших відомостей, окрім стислих повідомлень гінців. Слухаючи про битву при Вірському Розі, про знищення орків, про подвиги Теодена та його дружини, вона посміхалась і в очі її сяяли. Після вечері Елвіна сказала, «Ви стомилися, любі гості. На вас уже чекають постелі, поспіхом приготовлені. Ми не чекали вас, але завтра влаштуємо вам більш гідне житло». «Не турбуйся, господине», – зупинив її Арагон. «Якщо ми зможемо виспатися зараз та поїсти зранку, – «Нам більше нічого не треба, ми поспішаємо, і тому маємо виїхати до досвіта». У такому разі посміхнулася Еввіна. «Дуже гречно з твого боку, володарю мій, проїхати так багато миль, тільки для того, щоб розрадити і втішити вигнанку». «Ніхто не визнав би такий вчинок марним», – відповів Арагорн. «Однак я не потрапив би сюди» якби мій шлях не пролягав через Дунхаран. «Тоді ти помилився шляхом?» – спохмурніла Еовіна. «З Дунхарану нема шляху ні на південь, ні на схід. Тобі доведеться повертатися в степи?» «Ні, я не помилився. Я мандрував удовж і поперек цих країв щодо того, як ти, Еовіна, народилася на радість людям. З цієї долини є вихід». Завтра я піду по стежині мерців. Еовіна приголошено подивилась на нього й пополотні. Ти шукаєш смерті, Аргорне, там нічого іншого не знайдеш. Мертві живих не пропускають. Мене можливо пропустять. Нехай там що, а я ризикну. Але це божевілля, вигукнула Еовіна. Адже ти не один. «Невже ти ладен згубити дружини й родичі? Безславно згубити? Благаю тебе, зостанься! Чом би тобі не повернутися в Едорас, до мого брата? Це зміцнить дух людей і відродить надії. Я не збожеволюю, запречив Арагор, і шлях цей можна подолати. А супутники мої йдуть зі мною свідомо. Ніхто не забороняє їм залишитись, якщо забажають» і вирушити у похід з вами. Але я мушу йти, навіть якщо доведеться йти самому. Вечеря закінчувалася в повній тиші. Еовіна вже не в змозі стримуватись, не відводила стурбованих очей від Арагорна. Гості підвелися за столом, вклонилися господині, подякували за частування, пішли спати. Арагорн уже підходив до намету, де вони з гімлі та Легласа мали відпочивати. Коли зненацька Еовіна покликала його з темряви. Він зупинився, і дівчина швидко назагнала його, задихаючись не від бігу, а від хвилювання. «Ти не сказав, Арагорне, навіщо тобі стежи на мерців? Інакше я не зможу виконати свій обов'язок. Від мене чекають дії, Еовіна, повір. Я не заради марнославства обираю небезпечні шляхи». «А якби я прислухався тільки до голосу свого серця, я ніколи б не залишив би веселої долини рівнідели!» Елвіна відповіла не відразу, намагаючись зрозуміти прихований зміст цих слів. Потім обережно доторкнулася холодними пальцями до руки Арагорна. «Ти суворий і рішучий!» «Таким усміхається Слава!» Вона зніяковіла, але все ж додала, Якщо ти мусиш іти, візьми мене з собою. Мені набридло ховатися разом зі Славкими. Я хочу зустрітися з ворогом сам на сам у відкритім полі. Однак твій обов'язок оберігати беззахисне. Скільки можна казати мені про обов'язок? вигукнула вона. Хіба я не належу до роду Ерлінгів? Чи мені до лиця панькатися зі старими та немовлятами? Я довго чекала і слухалась. Тепер, коли Рохан поза небезпекою, невже я не можу розпоряджатися собою за власним бажанням? Такі почуття роблять тобі честь. Проте ти дала Ярлу слово бути замість нього, доки він не повернеться. Якби замість тебе поставили кого-небудь із старішим, жоден не залишив би доручений йому пост під приводом того, що йому набридло. Чи завжди вибір випадатиме на мене? Гірко спитала Еовіна. Чи завжди я сидітиму біля вогнища, поки чоловіки сідлають коней і вестиму господарство, поки вони добувають славу, і чекатиму їх, піклуючись про постіль та їжу? Багато з тих, хто піде, вже не повернеться. Тоді знадобиться мужність без нагороди, без сподівання на славу. Але відсутність слави не зменшує Белич дій. «Гарно говориш, а який зміст?» – заперечила Елвіна. «Ти жінка? Твоє місце вдома?» «Коли чоловіки загинуть у бою, можна підпалити дім, що їм більше не потрібний, і згоріти з ним разом?» «Ні, я дочка Ерлінгів, а не хатня служниця. Я вмію правити конем, володію зброєю, не боюсь ані праці, ані смерті». Чого ж ти боїшся, Елвіна? Сидіти в клітці, чекати за золотими гратами, доки втома і старість не змусять з ними змиритися. А надія на великі подвиги згасне. Невже при подібному настрої думок ти радила мені звернути з обраного шляху, боячись небезпеки? Радити іншим не гріх. Я прохала не тікати від небезпеки, а обрати справу де ти здобудеш і перемогу, і славу. Нестерпно думати, що твої видатні здібності загинуть даремно. Я б теж такого не витримав, відповів Араур. Тому я кажу тобі, залишайся. Тебе обов'язок не кличе на південь, Твоїх супутників теж. Вони їдуть лише тому, що не байдужі до тебе. Еовіна, різко обернувшись, зникла в темряві. Сонце ще хувалося за горами, ледь розвиднулися, але Арагорн наказав лаштуватися в дорогу. Дружина вже сіла на коней. Він сам лагодився скочити в сідло, коли Еовіна прийшла попрощатися. Вона була вдягнена для верхової їзди, перепоясана мечем. Еовіна тримала в руці келих з вином. Вона випила ковток з побажанням щасливого шляху. Передала келих Арагорну, а він осушив його зі словами. «Прощавай, красорохану! П'ю за щастя твоє, твого роду та всього племені! Перекажи братові, ми ще зустрінемось!» Гімлі та Леволосу, що стояли поряд, здалося, що Елвінна ледь стримує сльози. Вона Завжди така гордовита й стримана. «Отже, ти їдеш?» – ще раз запитала вона. «Їду, Еовіна. І не зважиш на моє прохання?» «Не можу. Не маю права без відома твого дядька і брата. А вони прибудуть не раніше цього вечора. Чекати ж мені ніколи. Ми лічимо час не годинами, а хвилинами». Дівчина внестями впала на коліна. «Благаю тебе, Арагорне!» «Ні, не можу!» Повторив він і, обережно піднявши Еовіну, поцілував їй руку, скочив у сідло і пустив коня рисю, не обертаючись більше. Тільки ті, хто його добре знав, могли зрозуміти, як йому тяжко далося це прощання. Еовіна, опустивши руки, закам'яніло стежила за загоном. Доки він не зник, у затінку Демор Боргу, гори духів. Потім обернулася і, спотикаючись, як сліпа, пішла додому. З руханського люду її ніхто не бачив. Усі ховалися по своїх кутках, не наважуючись висунутися, поки не зійде сонце, та безстрашні божевільні прибульці не залишать городище Дунхарам. Найхоробріші говорили лечутні. Кров ельфів, чого ж тут дивуватися? Нехай собі їдуть туди, де їх місце, у своїх темних справах. Ніколи б нам їх більше не бачити, нам свого лиха вистачить. Сонце довго підіймалось до верху гори духів. Дружина їхала у вранішньому серпанку по дорозі між двома рядами, копаних з торчма Дерева з чорними стовбурами... І жорстким, немов жерстяним листям створювали ясну тіл. Килим соснових голок стишував голоси і стукіт копит. Навіть леголосові стало муторошнє. Димхольд, брама померлих, зяяла темним провалям біля подошви гори. Перед ними, посеред дороги, немов застерігаючи подорожні, старчав бурий камінь. Аж морозить, буркнув Гімлін. Коні заткували. Довелося їх вести за вуздечку. Один по одному усі спустилися на дно провалля і зупинилися перед печерою. Над нею, на широкій арці, ще віднілися майже зовсім стерті літери. Але щось прочитати було неможливо. Тільки дух загрози витав тут, невивітрений протягом століть. Серця людей мимоволі стиснула тривога. Тільки Леглас залишився спокійним. Ельфи не бояться ні духів, ані привидів. «Це і справді брама смерті», – мовив Хальвард. «Відразу чуєш, як смерть чегає на нас. Та я все одно увійду, а ось коні...» «Без коней нам не можна», – відповів Араон. «З того боку нам ще треба здолати десятки миль, а кожна хвилина зволікання – Наближає перемогу Саурона, доведеться їх змусити. Всі за мною. Він увійшов перший, і великої сили його волі вистачило на всіх. Дунадани, відразу відчувши піднесення, пішли за ним, навіть коні дали вести себе, побачивши, що люди поводяться спокійно. Тільки Арот, роханський кінь, кручався і так тремтів від жаху що боляче було на нього дивитися. Тоді Легалас затулив йому очі долонями і щось ласкаво прошепотів чи заспівав. Арод вамувався, і ельф обережно перевів його через поріг. Гімлі залишився сам. Ноги його не слухалися. Він не мав сили поворухнутися, хоч як сердився на самого себе. «Не – Нечувана річ, – бурмотів він. Ельф безстрашно вступає в підземелля, а гном труситься. Він все ж таки перейшов поріг, але з таким зусиллям. Не наче ноги його налилися свинцем. Одразу його оточила пітьма, ніби він гном гівлі осліп. Арагор не забув запастися в Донхарані смолоскипами. Зараз йшов, тримаючи один смолоскип високо над головою. Другий запалив Еладан що йшов останній у вербечці. Гімлі, спотикаючись, намагався їх наздогнати. Він не бачив нічого, крім чадних вогнів. Але щойно він хоч на мить зупинявся, як звідусюди здіймався безупинний шепіт, приглушене бурмутіння. Ніхто не нападав, ніщо не заважало йти. Проте жах так і шкрябався в душі гнома. Він спиною відчував рух невидимо, безшумно піська тіні. Час минав. Мори-підземелля без того доволі широкого розступалися, утворюючи простору залу, де гімлі довелось пережити жах, котрий не зник навіть після нових випробувань. У світлі смолоскипів далеко зліва щось блиснуло. Арагорм Завернув туди. «Та як же він не боїться?» – пробурчав гном. «У будь-якій іншій печері Гімлі син Глоїна, перший побіг би перевіряти, чи це не золота жила. Але тут даруйте. Нехай собі лежить, як лежало». Однак він підійшов трохи ближче, побачив, що Араон став на коліна. А Еладан світить йому двома смолоскипами – Перед ним лежав кістяк чоловіка, богатирського зросту, кольчузі, мерехтіли рубіни, блищало золото на його поясі, золоті бляхи на шоломі. Поруч лежала зброя, теж позолочена, не поїдена іржею. Під було надиво суху. Чоловік лежав до лілиці, головою до далекої стіни. Придивившись, Імлі помітив зачинені кам'яні двері. Пальці невідомо втиснулись у щелині між стулками. Судячи зі щербин, лезі меча, нещасний у нападі смертельного розпачу намагався прорубати собі вихід. Арагор не торкнувся кістяка, тільки пильно оглянув. Потім підвівся і глибоко зітхнув. Над цим воїном не розквітнуть, «Білі зімбельмайни до кінця віку», – прошепотів він. «Дев'ять курганів та сім могил зеленіють свіжою травою, а він все лежить тут, перед дверима, котрі не зміг відчинити. Куди вони ведуть? Куди він поривався? Ніхто ніколи не довідається. Це не моє діло», – вигукнув він з ненацька в повну, Невиразного шепотіння темряви. Оберігайте свої таємниці, скарби, народжені в роки тьми. Мені нічого від вас не треба, тільки дайте нам пройти і з'явіться, коли я покличу вас до заповітного каменя. Ніхто не відгукнувся, якщо не вважати за відповідь глуху тишу, ще більш моторошну, ніж попередній неясний гумінь. Потім по залі пролетів крижаний порив вітру. Полум'я смолоскипів затріпотіли згасли. А розпалити його знову не вдалося. Гімлі не любив пригадувати про подальші події. Дружина Донаданів без зупинок йшла вперед, а гном увесь час залишався позаду. Жах в'язав його, але й підхльостував теж. Рій невидимок Ледь не наступав на п'яти. Шелест чужих кроків переслідував невідступно. Гімлі спотикався, падав навколішки і відчував, якщо ця мука не скінчиться саме зараз, він поверне назад і потрапить просто до лап з привидів. Та раптом він почув шум води, безтурботний голос з гірської річки. Попереду Раступила на півкругла дуга склепіння, і дружина несподівано опинилася просто небо на березі бурхливого потічка. Здовж нього стрімко вела вниз і помож зубчастими стінами ущелинен кінна стежка. Ущелина була глибока і вузька. Небо над нею здавалося темним. На ньому вже виблискували дрібні зірки. Втім, як Гімлі довідався пізніше, до заходу сонця ще залишалось дві години. Лише 12 годин тому вони залишили Дунхарам. Але тої миті Гімлі ладен був повірити, що минуло століт, і вони взагалі потрапили в інший всесвіт. Знову вершники сіли на коней і поїхали по двоє в ряд. Гімлі заліз до Легласа, на спину Арода. Незабаром настали справжні темно-синні сутінки. Страх не відпускав. Коли Легалас обертався, Гімлі помічав дивний блиск у світлих очах ельфа. Позаду всіх їхав Елада, останній вершник, але не останній подорожній на цій забутій стежці. Військо тіний посувається слідом за нами, сказав Легалас. Я бачу подоби людей, бачу прапорці, подерті і тьм'яні. Наче клоча туман, бачу ліс списів, мертві йдуть за живими. Ущелина скінчилась раптово, немов відрізана нитка. Попереду лежала простора долина. Потік, стрибаючи по нерівному гуслу, з шумом розбивався об сірі камені. Що це за місцевість? запитав Гіллі. Ми пройшли по ущелині уздовж мортонди відповів Леглас. Річка ця швидка, холодна й тече далеко. Впадає вона у море поряд зі скелястими урвищами до Амроту. Люди звуть Мортонду Чорною. Чому? Ти, напевне, і сам уже здогадався. Долина Мортонди майже правильним півколом торкалася південних хребтів. На стрімких скелях росла трава. Але зараз вона здавалася сірою. Сонце зайшло, у вітлах далеких сіл вже блимали вогники. Долина була родюча, густо заселена. Арагор, не обертаючись, гукнув голосно, щоб усі почули. Друзі, забудьте про втому. До Ерегу ще їхати та їхати. А нам треба встигнути до півночі. Вперед! Вихором летіли вони під гір'ям, мостом над річкою і далі. Почувши про їх наближення, в селянських хатах гасили вогні, зачиняли віконниці, дехто тікав, волаючи від жаху. В усі мороці чулися голоси. «Володар мертвих! Володар мертвих з військом! Стережись!» Десь вдарили у дзвона ніхто не наважувався глянути на дружин Арагорна. А вони ні на кого не звертали уваги. Підганяли змилених коней, і ще до півночі були на вершині пагорба Ерех, біля заповітного каменя. Здавна жах перед мерцями важким тягарем лежав над всією околицею. На вершині пагорба Ерех стояв чорний камінь, величезна куля. До її вершини не всякий зміг би дістати, хоча вона вже до половини вросла в землю. Вигляд куля мала дуже дивний, неначе з місяця впала, дехто так і вважав. Інші схилялись до думки, що її привезли з номінору, і що сам Ісілдур її тут поставив на пам'ять про вдалу подорож. Мешканці околиць не наближались до пагорба. Навіть не будували домівок поруч з ним. Ходили чутки, що під каменем збираються тіні померлих. Навколо каменя стояла тепер Арагорнова дружина. Елрігір подав йому срібний ріг. Арагорн заграв нікому невідомий сигнал. В цей час почулися відгуки. Мерці збиралися біля пагорба. Холодний, мов подих привида, вітер віяв скручень. Арагорм поклав руку на камінь і гучно крикнув. «Навіщо прийшли ви, ті, хто не дотримав слова?» Стемряве немов здалеку почулося. «Виправити зроблене!» «Ваш час настав! Я йду до Пеларгіру біля Андуїну, а вийдіть зі мною!» «Я Елесар, спадкоємець ісілдура Гондорського!» Коли у всій цій країні буде знищено слух Саурона, я вважатиму, що ви дотримали слова. Тоді ви матимете спокій. Він щось промовив Хайварду. І той зняв тканину з таємничого пакунка, який він привіз з Рівенделу. Вітер розуював королівський стяг. Повністю чорний, він зливався з нічною темрявою. Настала тиша. Ніщо їй не заважало до самого сходу сонця. Дружина зупинилася на пагорбі Арех, але сусідство, з зрадтю привидів, не давало спокою. На світанку Арагорн повів свій загін таким швидким маршем, що навіть міцні та досвідчені Донадани ледве відтримували. Тільки сам Арагорн не знав у тому, його воля вела усіх. Навряд чи хтось із смертних зміг би витримати ці перегони. По тіснинах Тарлангу вони дісталися до Ламедону. Привиди йшли слідом, не відстаючі. Біля Келембилу, міста на річці Сію, вони бачили, як заходить сонце. За хребет пі далеко на заході. Місто та переправа були безлюдними. Чоловіків забрали на війну. Слабкі ховалися в горах, почувши про навалу мерців. Наступного дня світанку не було, темрява з Мордору наповнювала все навкруги, дружина Арагорна би розтанула в темряві, але військо мерців безупинно сунуло за Дунадами.